Banca Transilvania îți prezintă România în direct Cu Moiseguran La Europa FM Doamnelor și domnilor, intrarea premierului Dacian Cioloș în politică este de acum o certitudine. După alege, evident, este posibilă și înscrierea acestuia într-un partid, dar până atunci premierul a lansat o platformă de dezbatere, zice domnia sa, în fapt un program politic, căci invită chiar oamenii să-l susțină într-o petiție pe internet. În două zile s-au adunat 44.000 de semnături Cam puține, dacă mă întrebați pe mine, dar, mă rog, poate nu calculez eu bine. Asta poate și pentru că în cele câteva pagini puse pe internet, de fapt, Dacian Cioloș nu face un program electoral. Adică nu zice, băi, o să creștem salariile, o să se întâmple, nu știu câte minuni în țara noastră. Mai degrabă înșiră niște modalități, unele mai concrete, altele mai abstracte, așa, de guvernare. Reacțiile au fost foarte diverse, foarte, foarte diverse, de la umorul, cum se spun eu, cum involuntar, așa, al domnului Liviu Dragnea, care l-a acuzat pe Cioloș că a plagiat un program mai vechi al PSD, după care a zis că platforma sa e o listă de iluzii. <laughs> în fine. Și până la Traian Băsescu, ce consideră ridicolă platforma lui Cioloș, problema principală a noastră a tuturor este însă alta, zic eu în acest moment. Cioloș nu și-a exprimat sprijinul explicit pentru un partid sau pentru alt partid. N-a zis: Mă votați-i votați pe aia că am înțeles eu cu ei să mă pună premier după alegeri. Ceea ce înseamnă că, în continuare, un număr, habar n-am, neprecizat de alegători din țara noastră, s-ar putea să nu știe dacă ar trebui sau nu să voteze, voteze și mai ales pe cine să voteze la alegerile din această toamnă. Judecând după veselia președintelui Iohannis, nu știu dacă l-a văzut la televizor care reacție. eu de exemplu aș înțelege că alegătorul Iohannis a înțeles că trebuie să voteze PNL-ul, pentru că apoi să dea o șansă președintelui Iohannis să-l nominalizeze pe Dacian Cioloș Premier. Alții poate au înțeles altfel, că, de exemplu, în PNL încă se mai duc niște lupte din astea înfiorătoare, seculare, pentru eliminarea persoanelor controversate de pe liste, în vreme ce asta cu corupția și anticorupția este trecută pe platforma lui Dacean la poziția 1, pe primul loc, cum ar veni. Da, mă rog. Cred că cineva din PNL a înțeles că, automat, Cioloș se va duce la PNL. Nu e clar nici ce au înțeles cei de la USR, că cu Jordan, de exemplu, a reiterat susținerea pentru Cioloș premier după alegeri, precizând însă că nu va face o alianță cu PNL, ceea ce, din cum să zic eu, logic-formal, așa, este o contradicție în termeni. În momentul în care votezi pentru un guvern, ești într-o alianță la guvernare, dacă nu cumva e un guvern de uniune, care, desigur, e o. E o posibilitate. Ceea ce vreau să dezbatem noi astăzi, indirect cumva, pentru că vă spun platforma lui Cioloș, dincolo de prima pagina aia pe care au citit-o și eu, în Cristoiu și Cristian Tudor Popescu și toată lumea, ea e destul de tehnică. Adică, omul începe să înșire acolo niște legi care trebuie modificate și de ce trebuie modificate. Dar asta v-am explicat la Pastila Bizidei. Însă, dincolo de asta, ceea ce vreau eu să înțeleg de la dumneavoastră este cum ați primit această intrare a lui Cioloș sau pasa lui Cioloș către lumea politică pentru după alegeri. De acum, clar. Adică ați înțeles că ar trebui să votați PNL-ul? Ați înțeles că ar trebui să votați USR-ul? Din contră, v-a dezamăgit Dacian Cioloș? Și a zis, doamne, mă duc să votez PSD-ul sau PMP-ul sau mai știu eu pe cine? Hm? Ce ziceți? Cum vă, vă cer practica astăzi să facem împreună o analiză politică din care în final să înțelegem cum va schimba soarta acestor alegeri decizia lui Dacian Cioloș? 0372069599 este numărul de telefon la care vă invit să sunați. Marcel, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm! Da, grea întrebare, dar păi... hai să lămurim de la început. Păi porniți de la dumneavoastră, Marcel. Da, de la mine. Eu Așa. am strâns semnături pentru USR. Sunt da. suținător USR. Pe de altă parte sunt foarte dezamăgit, deci foarte nu e, e mult, puțin dezamăgit de faptul că exact ce ai spus înainte, Nicușor Dan îl susține pe Dacian Cioloș Și n-ar trebui. Dar, pe de altă parte, nu este deschis colaborării cu alte partide. N-a zis că nu-i deschis. A zis că nu va face o alianță. Nu va face alianță. Haideți să vă zic o chestiune. Lăsați-mă pe mine să fac câteva precizări de ordine tehnică în capetele oamenilor, inclusiv ale politicienilor, se cam amestecă lucrurile astea. Alianță electorală înseamnă că te duci cu un partid în alegeri. Adică mergeți pe liste comune. Ceea ce e altceva față de o alianță politică care poate electorală. fi. electorală. Așa, care poate fi și implicită. Băi, ai votat lui la guvernul, da, înseamnă că ești în alianță cu el, ce mai comentăm. Mă înțelegeți? Deci, Nicușor, da. Dan, nu cred că s-a referit la acel tip de alianță. Nu văd url să voteze un guvern și după aia să facă ce? Da. Și mai departe despre USR uh, și platforma lor politică. Ca și cea lui Cioloș, care mai are puțin așa, niște puncte speciale Specificate, să zic așa Nu, nu atinge niște probleme care sunt de interes Ale cu taxele? A, nu neapărat ale alea cu taxele, dar ale cu petrolul, de exemplu, cu recuperarea de -o Asta eu lăsăm Marian Munteanu, care are o prezență foarte bună pe scena politică Până acum E punctul nostru de vedere eu așa îl văd, da, bineînțeles nu, Așa, dar, bun, deci de unde exemplu, vreți să ajungeți M-ar interesa Marcel. despre investiții M-ar interesa, de exemplu, dacă eu investesc în electronică Și vecinul își face un birt Suntem la fel discutiți de Taxe Deci asta era vorba Astea ha, ha. Sunt ha. niște chestii, așa mai fine uh, Iertați-mă, iertați-mă Deci, dumneavoastră ați strâns pentru USR semnături. Da Să știți că la USR există, există chestiunea asta Iar ea e, diferit. e, Marcel Când, Da deci ați introdus niște lucruri puțin adevărate, ca să nu zic de a dreptul nu adevărate, la ușere există chestiunea asta, nu atât de precizată cum aș челul dumneavoastră, Dar ea exact, este precizată destul de Este destul de precizată pe platforma lui Cioloș, să știți. Uh, nu, am citit-o înainte. Deci nu o citisem până acum, am citit-o în perioada știrilor, în 15 minute. Nu sunt chiar jurist ca să înțeleg toate subiectele. Hai spuneți până la urmă, deci să înțeleg că intrarea lui Ciolo da. și va convins să-l votați pe Marian Munteanu, am înțeles, am înțeles bine? Nu, nu, nici vorba. Mă deranjează că Marian Munteanu ridică problema asta cu Brio și ei nu o ridică deloc. Deci, uh, USR-ul îl consider un partid la început de drum. Cu perspectivă, dar care, încă în afară de București, nu are așa, o, cum să zic, nici experiență politică, nici susținere în restul țării. Și asta e de dar bine place... sau de rău, că nu e clar? E, e de bine la început, după aceea nu știu. Ce legătură are cu Cioloș? A... Sau cum va schimba păi, Cioloș opțiunea pe noastră e... pentru să nu, nu schimbă nicicum opțiunea mea pentru SRE. Uh, opțiunea mea pentru USR a pornit de la alegerile locale. Deci, Marcele, am dorit. Marcele, sunt mulți oameni pe liniște și mea, Schimb, înțeleg. nu am atâta timp. Mă înțeleg. Nu, mi-ar trebui de la partidele care îl susțin pe Cioloș să detaileze un program politic pe care să-l asume de la început, care să. cum să zic? Să. Adică să facă un program comun PNL-ul și USR-ul? Nu. Nu. Atunci, să facă niște programe politice clare dintre care să putem alege și care să favorizeze românii. Vă o mulțumesc că e vorba de cumpărarea terenurilor de industrie sau de alte teren. Vă mulțumesc pentru telefon. Să vă spun că între timp PNL-ul, care teoretic și-a lansat programul, practic încă nu l-a văzut nimeni, a anunțat că nu l-a văzut nimeni, că l-a și retras înapoi și că se pliază pe platforma lui Cioloș. Acum sincer să vă spun, ei aveau noi ne prefacem că așteptăm programele lor. De fapt le știm, dar le așteptăm așa să le dea ei oficial ca să le Putem comenta. Dar, în fine, ei aveau acolo niște chestii cu reducerile de TVA pe care nu știu cum o să le negocieze cu Cioloș, vă spun sincer. Și cu sre cu Clotil Armand, de exemplu. Ăștia fac numai chestii prociclice, și PSD-ul și PNL-ul. Nu intru în detalii de astea acum. Intră la Pastila Bizidei 0372069599. Lucian, bună ziua! Bună ziua, Muise! Vă ascultăm. Luma, nu mi-a modificat nici fel Opțiunea intrarea și în politică ba, Din contră, față de comisarul local Care îl știam mai înainte M-a dezamăgit hmm? Păi deci v a modificat-o Da, mi-a modificat-o Oricum, deci nu opțiunea de bărnă mi-a modificat-o pentru că nu eram În zona PNL USR Spuneți deci, în ce zona erați? erați E o emisiune liberă În zona lucrurilor să sunteți cu Băsescu Da Așa, și când Cioloș a zis Băi, ia, uite, cam așa aș vrea eu Noastră a zis Păi ce? nu, că am, deci nu mi-a modificat-o Tot așa botez Dar ne am anunțat de domnul Iliescu Acum vreo 26 de ani, când cu voi adunauți ultimul pe listă Ion Iliescu așa. Cam așa a făcut și domnul Cioloș nu, nu pus Că vine pe listă. că nu candidează Că vine că nu candidează, că face alegeri libere Că uh, Nu se implică politic și deja s-a implicat. Păi, nu s-a pus pe listă. Nu s-a pus pe listă. Ba, dar din contră, exact problema asta vă existură. spun că o avem. Dacă Ion Iliescu a zis... asta aveți dreptate într-o privință. FSN-ul a zis inițial după Revoluție doamne noi nu participăm la alegeri, doar le organizăm. După care... 90, atunci. nu știu, mulți dintre ascultători erau foarte mici atunci sau nu se născuseră deloc. După da. care au zis hai că, hai că pe 20 mai candidăm și noi la alegerile din mai 1990. Duminica Orbului, da. dacă mai știți, da? Ei, n-a da, făcut da. chestia asta. Adică n-a candidat. A zis, nu a candidat, dar da. a spus că nu se implică în politică și organizează alegeri corecte. Nici cine nu ne-a da? spus pe cine ar trebui să votăm. Adică din punctul lui de vedere, lista e deschisă inclusiv pentru Traian Băsescu. Care, desigur, s-ar putea să aibă niște probleme, având în vedere legăturile foarte multe în Partidul Domniei sale cu corupția și așa mai departe. Deci, na. S-ar putea să nu se califice, mă scuzați. S-ar putea să se care din cauza faptului că în câțiva oameni vor pleca să mergă spre PNL și USR și dacă face Traian 4,9%, nu mai fac ei guvernul. face domnul Dragnea și cu... Dar să ziceți că Traian Băsescu face 49%? Nu, 4,9%. 4,9%. Nu mai intră în Parlament. Da, eu nu cred că are șanse da. oricum să intre în Parlament. Și atunci a... Eu nu cred că USR... el își dă șanse să intre în Bun, Parlament. Foarte bine. Da, Pentru că altfel parlament? Elena Udrea n-ar fi candidat ca și independentă dacă PMP-ul avea șansă să intre în Parlament. Nu, nu credeți chestia asta? Nu și cred, Nu cred că șanse nici ca independent ca are, depinde unde candidează din punctul ăsta de vedere bun, am înțeles, deci dumneavoastră sunteți dezamăgit, da? Vă mulțumesc, Lucia da. dumneavoastră sunteți dezamăgit, erați cu Băsescu rămâneți cu Băsescu, faptul că Cioloș a făcut pasul ăsta înainte, nu v-a schimbat opțiunea 0372069599 avem un telefon? Pe... ne-a picat emisia hai nu mai sunați chiar așa Ba da, sunați în momentul de față. Vă reamintesc faptul că în urmă cu două zile premierul Dacian Cioloș și-a anunțat o platformă de dezbatere a spus inițial, mă rog, și-a rămas pe această chestiune, o platformă în urma căreia partidele ar trebui să meargă pe niște teme mai mari sau mai mici pe care să le avem în alegeri în această toamnă. Avem un telefon? Da. Florin? Bună ziua, Florin! Bună, bună ziua, Mărese! Vă ascultăm! Deci, întrebarea este pentru pe cine votăm? Da, exact. Acum am intrat de două minute, mă scuzați. Deci, vreau să votez cu SR-ul. Așa. Eu tot timpul am votat dreaptă. Nu mai dreaptă. N-am votat Băsescu, niciodată n-am votat PDL-ul, n-am votat Iliescu, nici când a fost Și de vaccin, ce vă faceți un titlu de merit din asta? Că până acum n-ați nimerit merit pe nimeni care să zic... Domnul a făcut din deci, țara asta cine știe da, ce. Da, n-a făcut, dar am votat de una dreaptă. CDR-ul, Constantinescu, Iohannis a mutat PNL-ul când a fost. Uh -huh. Și îmi pare rău că nu mai pot vota PNL-ul. Foarte dar, rău îmi pare. Ok, am înțeles asta și am discutat despre situația din PNL la un moment dat, Florin. O să discutăm și despre PSD și despre PMP și despre ALDE. Astăzi întrebarea este cum v-a schimbat, dacă v-a schimbat uh, decizia lui Cioloș opțiunea noastră de vot. Ah, nu, A, nu, n-a schimbat-o cu nimic. Nu, și, mă rog, este bun, dar, mă rog, văd că toată lumea laudă și pentru mine este un pic cam slab. Acum n-a avut nici susținere politică în Parlament, dar, acum hai să fim serioși. Am înțeles că este cinstit, bravo lui, nu știu dacă ăsta trebuie să fie un merit sau este o datorie. Dar. Florin, sunteți da. al doilea votant sau fan, cum să zic, al USR care intră în emisiunea de astăzi și la care simt dezamăgirea legată de faptul că USR îl susține pe Cioloș. Mă nu, înșel? nu, nu sunt dezamăgit. Poate să susțin o susțină pe asta. Acum, probabil, dacă va fi premier și va avea susținere în Parlament, probabil. Sper să dea și el o dată cu pun numai să zic că asta nu se poate. Deci pe populism, ăsta nu putem face. Deci, dumneavoastră, aveți Știți pe cineva de la USR capabil să dea cu pumnul, nu, nu masă, într-o muscă. Nu știu, da <gântu -i> am văzut Cu și genul care dă cu pumnul masă, va chiar destoară da. mesele peste oameni când se enervează. Da, trebuie cineva să dea cu pumnul asta, să termine cu prostii astea, cu france și cu alte nebunii și prostii Interesant. Trebuie cineva să oprească nebunile astea și cu pensii, și pe mii de pensii, 11.000 pe mii de speciale, de ce nu? De la întrebările nori, speciale, creează locuri de muncă. Vă mulțumesc pentru telefon, Florin. Ha, ha, foarte interesant modul în care decurge discuția de astăzi. Um, acum vă spun așa din experiența mea de jurnalist care nu este chiar una uh, mică, din contră experiență lungă. Perioadele astea electorale, în special din cauza bombardamentului televizat um, și care devine furibund um, în cele mai multe cazuri, fac un soi de presiune psihologică asupra telespectatorilor. O să vă povestesc o dată o întâmplare de când eram reporter și a... Deci, cum să vă spun, înnebunim în fața televizoarelor, ca să mă înțelegeți. Hai să ne detașăm puțin de chestiunile astea. Până la urmă alegerile, așa cum v-am spus și la rândul trecut și vă spun de fiecare dată, reprezintă o sărbătoare a democrației, indiferent de lupta care se poartă și care uneori, da, merge și în zone din astea. 0372069 Valentin, bună ziua! Bună ziua! V-a influențat în vreun fel decizia lui Cioloș? Um, pentru mine această listă de principii pe care a anunțat o a prezentat-o domnul premier cu România 100, exclude practic vechile partide um, politice pe care le au România. Inclusiv PNL-ul? Inclusiv PNL-ul, Interesantă observația noastră. Pentru că, pur și simplu, dacă ne uităm... Primul principiu vă spun că susținem România fără corupție. Da. Toate partidele vechi de până acum au avut, dacă nu, printre lideri, printre membrilor, foarte mulți... Așa, foarte este, așa care... este, dar atenție PNL-ul, măcar e adevărat decimat la rândul lui de către DNA. PNL-ul măcar a avut decența asta, domnule, a ieșit urban de la DNA și a zis, în secundă asta îmi dau demisia. A ieșit blaga de la DNA, după o jumătate de oră și-a anunțat demisia. Ceea ce, sigur, nu îi impedică în momentul de față să aibă tot felul de probleme prin teritoriu cu tot felul de mame, de persoane corupte care intră pe listă. Adică nu vă contrazic, ci doar vă atrag atenția că s-ar putea să fie unele diferențe. Da, se pare din declarațiile pe care le dau liderii sau liderul PNL-ului la momentul actual că își doresc să schimbe partidul, să aducă oameni noi cum vor. Așa, Valentin, cu sunteți la... supărat? Uh, nu. Sunteți sunt supărat. foarte supărat, așa? adică v-am întrebat ceva de rău, nu v-am înjurat v-am întrebat, domnule, cu cine votați și dacă v-a influențat în vreun fel decizia lui Cioloș? Voi vota cu SRE îi susțin pentru că îmi place ce oameni aduc în față oameni de calitate profesioniști, adevărat profesioniști în domeniile în care lucrează curați, fără probleme cu justiția oameni de la care putem avea așteptări pentru că România să se îndreptă în direcție. N-ați vă la întrebare, v-a influențat în vreun fel decizia lui Cioloș? Uh, da, m-a influențat. Așa, cum? Uh, cum spuneam, să votez usru rău. Până, până atunci nu erați... Până atunci n-a văzut să rău oamenii care, cum a zis, sunt buni profesioniști și tralala... Da, da. Abia acum începem să-i vedem uh, pe Facebook în principal, uh, pentru diaspora, de exemplu, prezenta candidatul care va fi... Bine. Aceste... Valentin, vă mulțumesc pentru telefon. Acum, eu cred că dumneavoastră sunteți în băiat de la USR, căruia cineva i-a zis, hai sunăși tu la emisiunea lui Guran să ne facem și noi un pic de reclamă. Dacă mă înșel, vă rog să mă iertați, dar în același timp eu cer, trebuie să cer scuze restului ascultătorilor că astfel de telefoane sunt inevitabile. E o emisiune deschisă. România în direct, la Europa FM, te ascultăm! De asemenea, aș vrea să atrag atenția tuturor partidelor și, cum să vă zic eu, postacilor de partid sau cum se numesc ăștia la telefonacilor de partid, că nu apreciez faptul că sunați la această emisiune pentru a vă face reclamă electorală. Această emisiune este pentru oameni care nu au posibilitatea să țină conferințe de presă. E doar această emisiune, o platformă pe care oameni necunoscuți din această țară se exprimă și ei și aude multă lume. 0372069599, Șerban, bună ziua! Uh, da, m-ați blocat, că nu știu dacă mai am voie să vorbesc. <laughs> deci, dacă sunteți uh, membru de partid, asta e? Nu e. na, v pus cineva nu să sunați la acest moment? Nu, stați liniștiți. Sunt uh, un român care s-a săturat de cum arată țara lui. Da? S-a enervat foarte rău în uh, primăvară și a candidat independent la Consiliul Local dintr-o localitate din țara sa. Cu succes? Și a și cu succes. Așa? Da. Uh, și le-aș spune tuturor care se așteaptă că dacă pe 4 decembrie votează dreapta sau stânga sau sus sau jos și a doua zi începe să curgă lapte și miere, uh, sunt într-o gravă eroare. Pentru că Cioloș, eu nu-i neg bunele intenții. Dar să nu uităm că Cioloș e un om. Sub el are rândul 2 și sub ăla e rândul 3. Presupuneți că va ar... lua oameni din partid. Și presupuneți că uh, se va repeta scenariul din toamna Indiferent. trecută Când au fost impuși al de curaj Nenea ăla de la Ministerul Transporturilor și încă vă câțiva Doamna Costea uh, nu, de, la nu, nu, nu. Muncă... Să de la Haideți să plecăm de la ideea că Cioloș, rândul 2 și rândul 3 uh, Vor fi toți oameni uh, nemaipomeniți cu bune intenții și uh, puși pe treabă Până ajunge buna lor intenție la cetățeanul de rând prin rezistența evidentă și inevitabilă a sistemului, da. vor trece luni, dacă nu chiar ani Este E zile. posibil să aveți dreptate, dar dumneavoastră ca independent, Șerban, îmi spuneți mie că țara asta nu merge decât dacă ai prim-ministru, un șef de partid? A, nu, eu n-am spus asta. Ba da, tu mai ai spus asta. asta. Nu, nu, nu, am spus, am spus indiferent dacă vine cel mai curat om de pe lumea asta, cu cele mai bune intenții, Până reușește să schimbe sistemul, care sistemul din păcate este putred până în măduvă, va fi nevoie de foarte mult timp da. și de foarte multă energie și omul să nu uh, cedeze, să nu ajungă resemnat și să zică, bă, asta e, am încercat, vă mulțumesc că am plecat cum a făcut, dacă ne-aș în minte Eu sunt de acord cu dumneavoastră, ba chiar eu însumi, cred că am fost cel mai articulat critic al guvernului Cioloș actual, pentru că mă așteptam să schimbe mai din temelii în această țară, în anul care a trecut lucrurile, și abia acum vedem pe niște liste, de-astea, pe platforma lui Cioloș, modificările administrative pe care vrea să le facă. Dar uite, o luăm invers. Uitați-vă la tentativa de a schimba, de a face concursuri pentru directorii de școli. Că despre asta vorbim, nu vorbim, băi, dăm afară un lucru afară fantastic. Pe aia. Păi e un lucru fantastic de a vedea și câtă rezistență este. Exact ce spuneți păi noastră. exact ce spuneam eu, da. Deci să nu ne imaginăm că dacă punem omul potrivit la locul potrivit sus în vârf, gata, s-a și va fi bine. Nu, da, trebuie să ne imaginăm. Să, ne cu toții, mai, să, să înțelegem că schimbarea cere timp și că cere efortul nostru ar tuturor... Celor care chiar vrem schimbarea Că sunt mulți care nu mă dau din gură și Dar să schimbe altcineva, ei nu Ce opțiune de <laughs> votare are un independent ca dumneavoastră, Șerban? Fu până acum Vă spun sincer și am și declarat-o pe blogul meu uh, Urma să fac o pătrățică pe care Să știu altceva și să și ștantilăz pe aia asta, uh, e, asta e un film asta nu e un film, e ba, viața ba, mea, nu, nu, asta e, e, e retorică mea. electorală Să vă spun de ce Nu e Baie. Eu vă spun, de ce credeți că nimeni n-a ajuns la această concluzie niciodată? Pentru că în momentul în care presupunem că am avea posibilitatea să dăm un vot de blam clasei politice, am ajuns ca Republica Moldova să facem alegeri din 3 în 5 luni. O instabilitate guvernamentală care până la urmă înseamnă dezorganizare, haos, foamete. Mă înțelegeți? Nu este adevărat. Dacă eu votez altceva, Ei, nu este dacă împreună cu mine mai votează, încă nu știu, un milion de oameni, da. Ceilalți 5 milioane vor vota ce vor vrea ei și vom avea guvern, nu nicio problemă. Dar acel guvern și clasa politică va ști foarte clar, nu numai pe presupuneri, că bineînțeles că toți dintre ei presupun că noi ne-am sfăturat de ei. Dar în clipa în care noi, cetățenii, să dăm acest vot... Iertați-mă, deci vreau să votați pe cineva sau nu? Pe altcineva, pătrăsică. Deci, de asta nu, nu votați pe nimeni, n-aveți nicio treabă cu tema de astăzi a emisiunea, v -a sunat doar ca să vă faceți reclamă? Nu, nu doamne iartă care e reclama mea. Păi nu știu, spuneți, vă cheamă Șerban și aveți un am blog. Zis, spuneți cum vă na, cheamă acum, ca să vă faceți reclamă aveți. până la capăt. Nu, de ce? nu fac nicio reclamă. E, nu să ce spun. Vă mulțumesc pentru zis, telefon, eu? Șerban. 037 bună ziua. Mădălina, bună ziua este, este. Bună, Moise. Vă ascultăm, Mădalina. iertați mă m-am aprins puțin, pentru că nu reușesc să fac o emisiune. Mă înțelegeți? În momentul în care primesc, de eu vă întreb, doamne, are vreo influență celor sau nu, spun, spuneți că ca ați candidat Haide independentă și mai bine nu votați. Da, spuneți. Haideți să vă răspund la obiect ca să scurtăm. Deci mie mi-a întărit convingerea că trebuie să votez usr pentru că este singura opțiune, din păcate, pe care o avem, de dreapta în acest moment, fără să ne facem probleme, că vor veni alți corupți la putere. Doamne să credeți că de dreapta înseamnă împotriva canzază. corupției, Mădălina? Uh, să zicem că e o combinație. Uh, platforma lui Cioroș are pe primul punct eradicarea corupției și atâta vreme cât USR-ul s-a abonat la această platformă, deci eu... Văd problema puțin inversată, Așa. în sensul că Cioloș a venit cu propunerea și partidele s-au ceea ce mi se pare foarte corect. Eu îl consider un om extraordinar pe domnul Cioloș și e prima oară când mi se întâmplă să trec pe lângă Palatul Victoriei și să nu fie scârbă de pe acolo. Deci, să recapitulăm, Madalina. Înainte ca Cioloș să facă pasul, ăsta, dumneavoastră, vă hotărâses deja să votați usr ul după... Era singura opțiune la care mă gândeam După ce l-a făcut, dumneavoastră, vreți și mai tare să votați USR-ul Da, am înțeles mă bine Mă bucur că USR-ul Și, -a ce, faceți? și ce faceți dumneavoastră dacă celor se înscrie în PNL după alegeri? Iar dumneavoastră ați votat USR-ul, că ați zis că -a celor. Vreme. De nu, nu o să-mi rău, deși 26 de ani am votat doar PNL-ul au dezamăgit profund și până nu mă convinc, de contrariu, probabil că o să mai treacă o perioadă Vă mulțumesc ce mi se mult. pare da. bine foarte important este că trebuie să se ajungă în fieful PSD-ului în localitățile de provincie mai ales și oamenii de acolo să înțeleagă ce înseamnă Platforma Luceoloș. Pentru că dacă ascultă doar România, trebuie să avem cu toți o problemă. <laughs> deci Platforma Luceoloș are vreo 4-5 link-uri, că de aici e și făcută pe internet, către, pe care, atenție, nici jurnaliști profesioniști nu cred că au dat click, dar poate n-au citit nici până la capăt toate paginile din platforma aia deci aia are niște linkuri către alte programe de pe internet și dumneavoastră ziceți că vreți să ajungă la țară platforma lui Cioloș voi, vreți, voi trebuie să faciți asta să noi... ajungă la populație informația că eu ca simplu cetățean n-am cum să ajungă acolo noi nu suntem vreme... atenție mă Dălina. Noi nu suntem, adică noi, nu toți jurnaliștii sunt la fel, v-am mai explicat acest lucru. Eu nu-mi permit, nu mi-am permis niciodată să spun cuiva votează cu aia sau că eu votez cu cineva. Nu, Am... să le fie cunoscută platforma, nu spune nimeni să vota, Să știe oamenii ăștia că dacă votează partidele care se înscriu în principiile acestei platforme, de principiu, se vor înscrie în, aseme, în aceste politici. Da, mă rog. Eu la asta mă refer. Cum spuneți noastră? Eu cred că jobul nostru este să le criticăm, să spunem ce considerăm fiecare dintre noi în mod cinstit că e bine și ce nu e bine. 0372069599 Mircea, bună ziua! Bună ziua, Moise! Vă ascultăm! O, o luăm de la întrebarea ta. Uh -huh. Cum m-a influențat declarația platforma alor Cioloși? Da? Pe influența nu pot să spun că m-a influențat, ci mi-a întărit convingerea că el va accepta nominalizarea la postul de prim-ministru. Aveți emoții că nu va accepta? Nu, aveam, aveam emoții că Iohannis ar putea găsi altă variantă. Dovada că n-a găsit. Și nu, nici nu poate fi de, de condamnat, pentru că nici partidele nu au spus în față lideri autentici care ar putea să candideze la acest post de prim-ministru. Scenariul pe care îl întrevăd eu după alegeri, da. indiferent de rezultatul lor, va fi că Cioloș va fi nominalizat și toate partidele îl vor accepta așa cum au acceptat și guvernul tehnocrat. Depinde de scorul din alegeri. Aici, drag, nu eu... are dreptate. Deci, mare atenție. Oh. Practic, intrarea ALDE în Parlament Dacă e acum să mergem cu analiza până la capăt Intrarea ALDE în Parlament S-a terminat cu Cioloș Adică șansele ca ALDE și PSD-ul să facă guvernul Să aibă majoritate sunt foarte mari Iohannis nici nu va crăgni. Nu sunt așa de convins, dar e și este un așa... Doamne dincolo convins. de faptul că este neconstituțional să nu acorde unei alianțe care are mai mult de 50%, să nu-i nominalizeze omul propus, vă reamintesc totuși că așa cum e, așa cum e el, Iohannis nu este Traian Băsescu, n-a fost nicio secundă, și cu bune și cu rele, prin asta. Eu, eu cred că totuși o va face, pentru că există precedentul care n-a fost considerat neconstituțional. Care? Și eu vă, acela de la Băsescu, în care am venit cu legăită. Și inclusiv. Păi inclusiv. nu, doar ăla a existat în care... Deci Traian Băsescu în 2000... 8 era, da dacă nu da, 2009. A fost și cu proitorul de la Banca Națională cu Georgescu de la Croitorul a fost prima, n-a trecut de da. Parlament, Negoița a fost Așa. a doua, nu s-a mai supus la vot Negoiță da. pentru că s-ar fi ajuns la o situație destul de urâtă în care ar fi trebuit să în care Băsescu ar fi uh, dizolvat Parlamentul. Eu nu consider că ceea ce s-a făcut atunci a avut vreo valoare. Constituțională Nu s-a ajuns la curtea Constituțională Nu știu dacă din fericire sau din nefericire A fost un vis înfiorător Înfiorător ceea ce s-a întâmplat atunci cu democrația din România Dacă mă întrebați pe mine, e doar părerea mea Bună ziua, Victor! Bună ziua! Vă ascultăm! Uh, cu mare plăcere pot să vă spun că sunt Cred că singurul om de stânga Care a sunat la dumneavoastră Dacă sunteți pesedist, vreodată. nu înseamnă că sunteți de stânga uh, Iar dacă sunteți de stânga, nu înseamnă că sunteți pesedist Exact, asta vreau să spun. Am fost psd nu mai sunt psd Dar mi-a trecut. <laughs> știți uh, știți ce sunt, da, sunt tot om de stânga. Da, Sunt tot om de Așa. Uh, dar, uh, de data asta, până acum eram nehotărât. nu vreau să votez uh, pe nimeni, sau pe toți, de fapt. Uh, N-aș fi votat, uh, evident, PSD-ul, care cunosc foarte bine, uh, mai ales în Argeș. Ați fost membru psd da. Argeș, să înțeleg. Uh, da, am fost membru pe Instage uh, și am -um, activat mult uh, și sunt de stânga în continuare cu convingeri. Uh, dar nu sunt corupt și nu uh, uh, uh, supor corupții. Uh, Ase una. În al doilea rând. Dumneavoastră nu, da, nu cred că existați. Iertați-mă. Eu nu cred că dumneavoastră existați. Posibil, posibil. Dar v-am sunat și eu. Deci, înseamnă că există. Uh, dar uh, nu aș vota nici PNL-ul care la nivel de arge și e același lucru sau prin provincie, să spunem. Așa, uh, tot apă și un pământ. Dar, în cazul ăsta, mi-a plăcut uh, Cioloș, uh, mi-a plăcut uh, că și-a lansat o platformă, programă, să zic, în care zice că, uh, atenție, ajutoarele sociale, de fapt, asistența socială ar trebui să o facem dându-le de muncă celor asistați, celor care n-au. Dar uh, nu spune Nicieri că o social trebuie să dea la, la toți care nu, la cei care nu vor să muncească. Uh, uh, să împarte prosperitatea de către cei care vor să pună umul la bunăstarea societății. Nu, nu de, de stânga, nu? victor. Ba da, sunt de stânga. Ce, ce înțelegeți Asta nu, iar, iar, nu înseamnă nu înseamnă că trebuie să dăm ajutare sociale la unul care stă la cârciumă și atunci când vine jandarmul când e inunda, inundație să, și să uite la el. Și la Dacă vă prin colegii nu. dumneavoastră, marxici, vă rând picioarele, nu, nu, nu. sau doar picioarele stâng, ca să nu mai ziceți că sunteți de stânga. Nu, trebuie să-i ajutăm, trebuie să-i ajutăm pe oamenii respectivi, să treacă peste nevoi, ta și ei să ajute societatea mai nu înțelegeți că societate. nu sunteți de stânga, gata, mi-e clar. Ba, ba, eu, nu, nu sunt, dar nu sunt extremă stânga. Eu am spus că sunt de, de centru stânga, sunt om de stânga, dar nu uh, comunist, nu de stânga, dar să ah. nu alții pentru mine. Ok, eu, okay. Deci, ok. Deci, după ce ați văzut uh, uh, platforma de... lucrurilor și a zis, domnule gata. E singurul care, uh, ca, care merge la momentul ăsta și ca să susținem, să ajungă unde e, da? vei cel mai mic. Voi merge... Probabil să votez USR Vă mulțumesc pentru Doamneam telefon Deci în continuare eu cred că Victor nu există Dar mă rog, omul e cu argumente Asta e, luăm cu beneficiu de inventar Bună ziua Ovidiu Bună ziua Vă ascultăm. Ca răspuns scurt la întrebarea dumneavoastră principală Mi-a Modificat într-o prea mică măsură Obținea de vot, respectiv dacă Anterior lansării platformei Eram destul de hotărât Dar nu total hotărât Sir. să votez USR, așteptând pe undeva și să văd exact care va fi direcția domnului Cioloș după lansarea platformei și felul în care a fost lansată această platformă, respectiv una deschisă, către, adresând o invitație partidelor de a susține platforma, m-a convins că, sau mă rog, m-a făcut să mă hotărăsc în totalitate să votez USR. Mm -hmm. Deci, De fapt, dumneavoastră aveți o așteptare să recunoaștem o video. Dumneavoastră vă așteptați ca Cioloș să facă un astfel de pas, pas dar aveți aceeași problemă. Dacă PNL-ul va avea mai mult decât tu ul și e posibil să aibă, adică la cum arată acum că sigur lucrurile. Că va avea mai mult are o structură de partid, are, okay. o experiență. Și dacă are... Cioloș se înscrie în PNL, sau dacă PNL-ul zice ok, noi facem toată treaba asta, te lăsăm să-ți faci guvernul despre tu dacă te înscrii PNL. Ei, păi nu, după alegeri. Dar... Nu Dar, dacă se întâmplă după alegi, nu neapărat, pentru că, până la urmă, eu votez niște principii. Nu votez neapărat un om, nu votez neapărat un partid, votez niște principii. Okay. Iar ceva decide ce o să facă după ce, eu voi, după ce eu îmi voi da votul, este, până la urmă, decizia dânsului și... Vă mulțumesc. Să o facă. vă mulțumesc, eu glumesc când spun că dumneavoastră Ovidiu sau Victor care a vorbit mai înainte, mai înainte nu existați De fapt sper, cu sufletului meu și de fiecare dată vă mulțumesc că existați Mă bucur să descoper oameni care votează pe principii Ceea ce în România, sigur, s-ar putea să, să rădă mulți de dumneavoastră sau de mine sau de Victor George, bună ziua Bună ziua, Să tot cu principiile, ne-ați sunat? Da, da Așa, ia, da. ziceți din păcate aceeași problemă am și eu Da, <laughs> da. <așa. laughs> nu, no, am fost și eu membru PSD Și niciodată n-am mai votat de atunci Acum 20 de ani și -am 20 de ani nici nu exista da. PSD-ul FDSR, sectorul tău Ba da, ba da, ba da 19-20 de ani eram Cred că era FDSN Cred că era FDSN Nu, nu, nu, vorbesc de anii 95 96 ah, okay. Aproape, da. 19, -19 da. ani. Corect, da da, da, da, la sectorul 2 și am, am renunțat în a mai face politică și am crezut în continuu în principii și nu s-a întâmplat absolut nimic. După aceea am cochetat cu PNL, n-am intrat în PNL și n-am mai înțeles absolut nimic nici de acolo, și am ajuns la concluzia că nu există stânga sau dreapta, da. există oameni și principii. Cum poate că Cu cineva cu un partid la scos la o prăjitură sau cum ai cochetarea? Da, exact, el? ceva de genul. Cu oameni din partid și am văzut, pentru că am căutat oameni, n-am căutat partide, că am văzut ce înseamnă. Partidul e degeaba. Nu există stânga dreapta. Există stânga dreapta? Pentru mine, nu. Ok. De, păcate. Bun, spuneți acum, haideți în noastre. O să merg pe cioloș, n-am totuși și de data asta pentru că trebuie să merg la vot. Păi, doar, întrebarea este cum adică, adică cum o să mergeți pe cioloș? Ce ați înțeles că O să că... votăm usr -ul. O să votați USR-ul. nu în ați înțeles da, că da, cioloș da. e cu USR? Ceva, gen. Deci n-ați înțeles că Ioanis Ioanis a înțeles că e cu PNL-ul, mi-așa mi s-a mi părut. Ioanis înțelege ce vrea să președintele României. <laughs> Mă întreb dacă nu cumva Dacian Cioloș, de fapt, sunt convins că s-a gândit și la chestiunea asta pentru că nu putea să supere nici pe unii, nici pe alții a lăsat-o în coadă de pește, de pește tocmai pentru ca fiecare să înțeleagă ce dorește Bună ziua, Vasile! Bună ziua! La asta înțeles? Cioloș trage Neafili cu USR ul sau cu PNL-ul? Sau cu PSD-ul? Sunt total neafiliat politic. Așa. Și eu consider că atâta atât timp, cât nu se schimbă legile în țara românească, nu se va schimba nimic. Se schimbă tot timpul legile în țara românească. În țara românească se schimbă legile... Nu spre bine. Noi schimbăm jucătorii, dar regulile jocului rămân acelea. de nu există nicio schimbare. Legele sunt aceleași. Noi jucăm pe aceleași reguli. Indiferent ce ne vin la putere, urmează același reguli. de nu se schimbă nimic niciodată. ce ghevara, să înțeleg, Vasile. Nu! Păi, nu. Adică nu. ce vreți să schimbați? Vreți să schimbați democrația cu altceva sau ce vreți să schimbați? Nu, tot într-un sistem. Nu, asta este democrație, nu mai puțin. a dus în discuție. Asta nu mișto de democrație Este o, o democrație tânără, tânără rău de tot. În, minor, în, în minoritatea ei, să zicem, da? Deci e în, în sensul că nu e majoră, de aia am zis minoritate. Nu există democrație, lucru pentru care lumea lumea a trebuit, poporul a trebuit să încerce să schimbe regulile jocului. Pentru că legile... Constituția sau ce? Este, nu, legea care este forță și Constituția, o parte din ea. Ce lege vă ne mulțumește pe dumneavoastră, Vasile? Uite, dumneavoastră, păi, mâine, sunteți exemplu, parlamentul, mâine schimbați o lege, una singură. Pe care o schimbați? Întâi și întâi, întâi aș arunca urnele din, urnele din Parlamentul României. Casă, Doi, ce ce, ce ați arunca? Urnele? Urnele, da. N-am înțeles asta. Pentru o transparență totală. Adică să voteze Pentru electronic. Nu, se știu, nu, poate să voteze cu mâna sus, dar să știm fiecare cine și ce votează. Am înțeles, ok. Bine, sunt reprezentanții noștri și... Sunteți nemulțumit de clasa ei, politică. Discursul dumneavoastră, atenție, atenție, merge ușor către extremă, așa mi se pare mie, poate mă înșel, sper să mă înșel. Spuneți-mi, reveniți la discuția de azi cu Cioloș, decizia Domnul lui, decizia noastră. Nu convins, dacă, dacă, dacă ar veni cu legi prin care el, într-adevăr, am să câteva legi prin care, într-adevăr, păi în acolo, la... scrie pe platformă, legea administrației e prima. Administrației centrale. Nu, după aia, reforma nu, nu administrației -a, locale. A că corup... De însă a spus că corupția este cea care distruge România. Bun, astăzi să, să vedem legi împotriva corupției. Legi prin care un parlamentar este suspendat, fără plată, până în momentul în care se rezolvă problema. Dumneavoastră, așteptați niște, cum să spun eu, niște legi punitive, dar eu pot să vă dau un exemplu. Uite, te Pot, Victor, să povestesc un pic? Uite, colegii, colegii de la știri, o să auziți în deșteptare, îl dau și pe bizidei până vineri, să vedeți dumneavoastră niște cazuri foarte concrete în care guvernul, de exemplu, a schimbat legea achizițiilor deja în acest an, dar pentru că așa este țara noastră, oamenii în continuare au mers pe vechile practici. Altfel spus, au evitat să aplice legea care este în vigoare. Dar, sigur, pe pentru asta încă mai avem DNA o perioadă. Încă mai avem. Cât o mai avea DNA, încă mai avem DNA. Cristian, Bună ziua! Bună ziua Moise, nu mai avem mult. Să, fiu, să fiu de la subiect. Da. Platforma domnului Cioloș nu m-a impresionat. Domnul Cioloș, de când a venit la guvernare, în marea majoritate a pus în aplicare acele principii. Deci, practic, până acum el le... Vreți să ziceți că nu v-a surprins, după... nu că nu v-a impresionat? Da, corect, corect, mă descuze, nu m-a surprins. Okay. Uh, mergând mai departe. Încă oricum, nici nu e impresionant, Adică nu are nimic spectaculos. Păi, dacă ați fi văzut programul PSD-ului, cum aveam toți fratele acolo, salarii nu, mai mari, băd. taxe mai mici, ceva ce. Da, vă rog, am, știți? Am spicuit de pe internet, fiindcă nu am televizor, am reușit de câțiva ani să scap de el. Uh, nu sunt supus acelei presiune, înainte ne de alegeri, care dumneavoastră ați spus în emisiune care înainte de a o presiune prin televizor... E o presiune psihologică care tâmpește psihologic. lumea, adică ne nebunește de cap, vorbesc la modul exact, clinic. Exact, Nu am televizor. Okay. Deci, Bine. pe mine, eu nu sunt supus a cere Mai am 30 de secunde, Cristian, și aș vrea să știu așa? cu cine vreau să, să votați înainte, după ce și-a publicat Cioloș, cum v-ați schimbat sau nu opțiunile? Am înțeles. Principiile domnului Cioloș se bat cap în cap cu principiile PNL-ului. În primul rând, nu cred că domnul Cioloș va intra în PNL. Da. Chiar dacă domnul Iohannis asta a spus, mergem sere. mâna la 100% Vă mulțumesc pentru telefon. Și eu o zi bună. Doamnelor și domnilor, mâine mă duc la Timișoara. Acum, ia ascultați -vă. Ați înțeles, nu? Deci mâine mă duc la Timișoara și din piața operei Împreună cu colegii mei O să vă chem să facem împreună România în direct în care vom discuta Despre uh, etniile Conlocuitoare din România Și despre ce ne-au adus fiecare dintre ele Bun sau rău în viața noastră Vă mulțumesc Ați ascultat România în direct La Europa FM O emisiune susținută de Banca Transilvania